Далі. Пістолет іменний. Ось тут відповідна гравіровка. Звичайно, є також документ, підписаний генерал-лейтенантом Телегіним, членом військової ради у маршала Жукова. Запитання будуть? Тут командують не генерали, нахабно заявив Булькатий. Тут командуємо ми. Генерали все ж на нього подіяли, інакше він би промовчив і не костричився, як грубець у попелі. Не мало значення, що з Козуріним я прибрехав. Дядько його ні сном, ні духом не віддав про моє існування, та й прізвище у нього було якесь інше, бо доводився він Козуріну дядьком по матері. Але вже почав лякати, то долякуй до кінця. Як ти тут командуєш мені відомо, сказав я полубарі. Найкраще було б просто пристрелити тебе, як собаку. І рука моя не здригнулася б, домовимося, ось як. Зараз ти подзвониш до зашматківки в контору колгоспу передовик, викличеш голову колгоспа Левченка і накажеш йому передовику немає телефона швидко, всунувся між мої слова Полубара. В Зашматківці телефон тільки в Слі Раді. Вивчив Зашматківку на вильот? Знавець? Тоді так. Дзвони до Слі Ради і доктуй телефонограму. Ну, стрілятиму без попередження, з метою самозахисту. Бо ти ж рвав з шухляди пістолети, хотів мене застрелити. Генерал Кузурін мені повірить, бо вірять тим, кого знають. А хто тебе знає? Якийсь миршовий майор у області? Ну? Телефон. Полубара потягнувся до телефонного апарата, що висів у нього за спиною, точно під портретом Сталіна. Скільки кривди за подіяно з цієї чорної механічної скриньки, прикриваючись іменем вождя. Ось тобі, Марку, і осінить. Ну, та тепер під цим портретом зробиться бодай одне добре діло. Викликає зашматківку, наставляючи Вальтер на полубару, командував Так, тепер телефонограма. В голові колгоспу передовик Левченку наказує негайно видати довідку для одержання пашпорту колгосмиці Григорович Оксані. «Левківні, про виконання доповісти. Районний оповноважений МДБ СРСР, старший лейтенант Полубара. Все, і сидіти тихо. Не пробуй нічого мені заподіяти. Генерал Козурін тебе під землею знайде. Коли ти переслідуєш людей, то рано чи пізно стануть переслідувати і тебе». Ми народилися і виросли під грюхи барабанів, які закликали до класової боротьби. Згодом ми самі били в ті барабани, вважаючи, що боротьба тільки проти когось, а не проти нас, що безпосередньо нищити треба ворогів і чужі елементи. А тоді озирнулися і в очах нам почерніло. Боротьба йшла вже проти нас. Ворогами і чужими елементами ставали ми. І де ж ставали? Не в далеких краях, а на рідній землі. Чи ж за цією Україною тужив у фронтових снах поет Малишко І тужили всі ми, землянки, цілорічна каторожна робота, Заголі трудодні, сваволя левченків і полубар, Люди, упослідженіші за тварин. Для кого ж тоді була революція, для кого перемога, Страждання, піт, кров? Думки прокльовувалися в мені кволо, несміливо, сміливому сходи ярини на холодному весняному полі. А душа моя, хоч загрубіла і покрилася корою під вогнем війни, однаково ж була зелена і наївно недоросла. Я знав тільки одне – втікати, втікати, втікати. Риба шукає де глибше, а чоловік – де краще. Ми втікали удвох з Оксаною. Я вже зліпився кутаку таку. Хижку для мами і малого Марка за хату для тітки Марфи візьмемося вже наступного літа. А двічі їздив я до Нижньодніпровська, здавав документи, тоді складав уступні екзамени до інституту. Став за цей час студентом, ура, майбутній учений-агроном.